b o ๊กทูสามการขนส่งมวลชนลู卡尔ทราฟิกลู卡 a ทร r a ิกไปรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับบอบัล Var är busshållplatsen? Ruttmeka nåt b y g g n a d s k v a r Vilken buss åker till centrum? Vilken buss åker till centrum? Kommer jag att ta linjen 1 k m m e r t linjen 10? k e jag att ta linjen 10? k e jag t t ta linjen 10? Kommer jag att ta l i n j e Måste jag byta? Kommer jag att ta en b i l j e v a r ska jag byta? v a r ska jag byta? Tåget är väldigt långt. v a r k a j a t a Tåget är v l d i t å n g t v a r k a j t a Tåget är l d i t l t Vart ska jag byta? Tåget är väldigt långt. v r t s k g a t å g l d l å a t s e t är d i t n t Vart s k t r v ä Hur många h å l l p l a t s e r är det till centrum? Du måste stiga av här. Du måste stiga av här. Du måste stiga av här. Du måste stiga av bak. Du måste stiga av bak. Ett femtio minuter, tågskåpet kommer nästa. Nästa tunnelbanetåg kommer om fem minuter. Nästa tunnelbanetåg kommer om fem minuter. Ett 15 minuters rutt längre fram k o m m e k a Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. Ett 15 minuters rutt mer fram kommer a t Nästa buss kommer om 15 minuter. Nästa buss kommer om 15 minuter. Röd färg under din tur. När går sista tunnelbana-tåget? När går sista tunnelbana-tåget? Röd rang tur. När går sista spårvagnen? När går sista spårvagnen? Röd meteol sista när? När går sista bussen? När går sista bussen? Kunna du ha en biljet? Har du en biljet? Har n biljet? Biljet? e t Biljet? Biljet? Biljet? Biljet? Biljet? b i e t Biljet? t Nej, jag har ingen. En biljet? t Nej, jag har ingen. Då måste ni betala böter. Då måste ni betala böter.